wo sie einen Gewinn verheulen von der anderen. Also vielleicht sie sitzen halbe und ganze Schuhe lang, bis eins von den Kindern oder der Mann pflegen sie häufig. Ruchelei, wo sitzt du? Ha? pflegen sie sich häufig wie von einer anderen Welt. Sie ist euch gleichgültiger geworden zu gewissen Sachen, in welchen sie es doch gewinn verbrennt, wie Lamuschel zu der Bewegung. Jod kemat verleuren ihr Interesse dem bleiben er um mir. Die Zusammenkünften in der Freitag zu Nachts haben aufgehört. Gottersch der Jelena noch hat zwei Briefe gelegt weiter rauskimen. Nicht da so oft wie früher, nur von Zeit zu Zeit. Aber so haben jetzt mehr mit den Lehrer und Mirkenen geredt, wie mit dir. Sie fleckt oft wohl beim Oven aus Gewohnheit zu hören sehr und es soll dir gedoht.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 Das geweihn eubm in der Heuer. Bam sucht nit je Weibel, wo sie is gestan beim Kirch und gekocht an Nessen für die Kinder. Von die Produkten, wo sie hat gesammelt in der Natur in der Gewelbleg und Papel vom Kelpers. Am U hat sie die Heuer abgestellt bei der Balle, als waschen a bissl Wäsch für die Kinder. Jetzt ist sie beschäftigt am Wit, wo sie läuft da eben zu de Schreinem sammeln Geld. ein Röster schicken, die sich heute nicht schön auf der Saison kann und vorzunehmen. Von ihrer Beziehung zu Mirkinen hat sie euch viel verloren. Sie ist etwas zu lieb und unbewusst, dass sie bei Kieler geworden sind. Sie hat ihn betrachtet von dem Gruß von ihrer Tochter, welcher wird bald ihr Eidem werden, oder schon ihr Scheunier Eidem, und sie hat gefehlt, als er darf sie nicht mehr. Er hat es wie einander, Es ist nicht gewesen, keine Eifersucht, wo so die Ruchelei es sympathisch aufgekühlt zu merken. Es hat das heuer, wer kann schätzen, eine Weiberschein zu schümmen. Sie hat mir ein bisschen mit Kanne gewöhnt, nicht für sie, nur für ihre Kinder, für die, was er vernimmt, das hat in ihrem Stieb, im Herz von ihrem Verleuren sehen. Der Pfarrer aber hat sich sehr ungenehm vor den Yeshive zu buchen, hoss es ist der Schreiber, welchen sie ota muge finden unter der Tür von ihr Stub. Hoss du's besmärderisch es schon gewesen öffgeleist, in der Stub hat sich erangezogenen Gelenke, welche alle haben schon anerkennt von Mirkenskalle, haben sich das Schachline und der Bucher der Schreiber sich geklebt darum dem Lehrer Hurwitz und pflegen auch öffge meinen Dufenden, meistens aber auch hat sich jetzt Ruchelei verinteressiert mit dem Bucher, dem Schreiber. Wie ein Mule bei mir ging, hat sich jetzt gesagt über den fremden Bucher. Sie vielleicht sitzen ganz unten in seinem Wäsche ausverrichten oder die Schraube gestoppt. Sie hat ihm euch mit anderen Sachen versorgt. Der Bucher sitzt gewähnt ein ganzer Ben Beyes bei den Huvitzes. Er hat in den jüdischen periodischen Ausgaben wo sein Denzmutter Schienen in Warsche seine ersten literarischen Produkten veröffentlicht, wo sie am Gezeugen Aufmerksamkeit auf ihn. Euch hat aber rühmt der jüdische Schreiber in Warsche, auch um welchen es sich gedreht der jüngsten Schreibers gehalten von ihm. Er hat jetzt verkehrt in die literarischen Kreisen. Sein Numen ist gewohnt bekannt als ein begabter jüdischer Prosaiker, auf welchen man gelegt hat Hoffnung.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 ihr am Lehre allein ih par seine Tächte schon in der letzte Jahr hat der Jargon ungehäuben rein zu trinke in der Hurwitzsteberei zusammen mit der Revolution zum Verbroß von dem Lehre hat der Jargon es gehalten geworden in der Kirch bei Rohreien wie man hat in der Freitag zu Nachzen gesingere revolutionäre Lieder aber sind dem Lehre zerräss hat der Jargon hereingezogen sich von der Kirche in der Stube. In Kemat beherrscht das ganze Haus zusammen mit der Schule die Tächte, welche seinen zugewohnt gewesen. Als literarisch äußterigen sich Konminoren, Polischen Luschen. Der Futter hat noch Zügel aus dem Jargon Veräufklärungsarbeit zwischen den finsteren Massen. Seine durch die literarische Schaffungen von seiner Schützling gewinnig geworden, von der jüdischen Sprache. Durch der Zeit, wo der Lehrer hat sich gefunden in Paviak, und Mirkin hat reorganisiert die Schule, sondern mit dem Bucherliteratshilf eingeführt geworden, gewisse Änderungen. Man hat eingeführt Kursen von der jüdischen Sprache in die höchere Klassen, und in Niederrück ist man gut übergegangen auf die Kindersmüttersprache. Alle haben sich geschrocken von der Lehrer, wenn er wieder heimgekommen von Twizy und gefunden hat diese Änderung. Noch zu allem ist die Überraschung der Lehrer Hurwitz, noch seine Befreiung nicht nur akzeptiert, die Reform, wo sie geworden eingeführt wurden, um sein Wissen in sein Lebenswerk, noch er hat sie gefunden, verwichtig und notwendig und hat sich ihr gewidmet. Seht ihr euch, als euch in dem Lehrer hat sich etwas geändert. Ja, zu jener Zeit, wenn man heute im Lehrerhof sich rausgelassen hat, hat er frei, haben die Zeitungen getummelt wegen einem Att ein Attentat, wo es ausgeführt wurde auf einen österreichischen Prinz in einem serbischen oder bulgarischen Stutt. Der Fakt allein ist keinem nicht umgegangen, auch heute die Leute gehalten haben, die nicht mehr was zu tun haben, nur aufzugeben, sich mit Zeitungen zu lesen. haben teilbeteuert den Prinz und andere haben gesagt, er scheinere eine Kapur, auf ihm soll er nicht kriechen, dort, wie man weiß nicht. Noch gerett hat man, als es konnte auf ihn herauskommen, in einem miesem Mainz. Bald aber hat man in der ganzen Geschichte vergessen. Jeder Einheit hat seine eigenen Sorgen und es gab einfach nicht mehr mit einem Stückchen Bräut und übergelassen Passierung die Passierungen von den Zeitungen Sonst also schlugen Koppen der Wand und verleidigen es, vor allem nicht was Besseres zu tun, nur aufzugeben sich mit Politik. Bei der Hurwitz ist ein Haus, ist keinem Kopf jetzt nicht gestanden zur Politik, immer der ganze Passierung nicht geschank in der Münster Aufmerksamkeit. Kapitel 20, Kapitel 20 Der Strahl im Wald Noch in den Besmädrigsjahren hat der Lehrer Hurwitz geharrt die Gewohnheit, sich zu Budensümerzeit in kalten Teichen. Die Füße und euch nicht sein Sündsteut, haben nicht gekonnt, die Dosegelust upteuten bei ihm. Also, wie sie haben nicht gekonnt, upteuten sein Bucherisch gemüt. Wie ein Götter geht, verfehlt nicht zu Davenen, also hat der Lehrer Hurwitz nicht verfehlt, in die Süme vernachten sich zu Buden in der Weißel. Einmal hat er geschleppt seine Seen zum Boden, jetzt hat er mirkönnen geführt, jeden für Nacht auf dem Weißelbreck. Einmal in einer seiner Sommer für Nacht, wenn sie seinen beiden heimgegangen sind, vom Boden, Upgekehlte und Frische, haben sie umgetroffen auf sehr überlebte Gassen. Die Gassen sind gewählend, mamisch vertrückend von Menschen, und in allen Winkeln sind gestanden Kupkes redlich Menschen, gehalten, die nur, wo es gekäufte Extrasse haben und mit schreckenden Augen wegen etwas, was diskutiert. Es hat sich ausgelöst, aber die Geschehnung, wo es hat sich verlaufen von Apeg 1810, in welchem man schon gehört hat vergessen, die Geschehnung von dem Attentat auf einen österreichischen Prinz in einem serbischen oder bulgarischen Stud, die gute Jungen weißen, wo es für eine Medina das ist, hat gebracht Folgen. Estrer hat gestellt Serbien ein Ultimatum. In der Zeitungen haben ausgedrückt die Mauere als ein Steinfravelfahre. Wenn Merken und der Lehrer seinen Erfolg gegebenen Stüber rein, hat der Punktrochele Schabels gemacht. Das heißt, sie hat nervös gehabt die publike Gewaschen aber, wie sie mit samt ausgeschüttten breite Fenstergelben. Herr Lenke aber wische mit Nacke ausgeschärzt dahin. hat der Mannen zugeholfen, auszuhalten die Stieben. Die Weiber haben zuerst nicht gewollt, die Mannsborscheine ein reinlassenes Stieb, bis die Paddelke wird sich nicht ausdrücken. Der Herr, der nah ist, und er weiß, mir riecht sich, hat er Ruchelei, das mir vertickt, reingelassen die Mannsborscheine in dem gewaschenen Zimmer mit der Bemerkung. Mir ist es schon alt sein, was es wird geschehen. Man hat nicht gekonnt wissen, sie sind mein, das auf der Weltfeier, wo steht vor, zu auf ihre gewaschenen Bordelge und öfter auf beide. Noch bald ist der Schachlin auch aufgekommen, um zu laufen mit einem Extra. Er ist gewinn äußergewinnlich aufgeräumt, gemacht freilich, kann man sagen. Ein unverständlich und unbekannt Licht hat gebrennt in seine unruhige schwarze Apeln. Und er säufe seine Augen, er säufe, hat er euch allein gezappelt. gehalt in der gesinter haben die extra hat er mit der kranke er rebe satt dicken ges gemacht er hat schon gelesen der lehrer omnert seine von die ne sehrs geworden das ganz das ganze haus hat er gehabt darum gehabt an langs vor dem unbewussten und alle seine gewohnte premiert und niedergeschlagen und haben ungegügt dem Schachline verwundert über seine Aufgeräumtkeit. »Es kann sein, als jetzt, wie wir sitzen, du, spreisen schon rüber die estrarischen Soldaten, die serbischen Grenzen, die Hermatten klappen schon, und bei uns wird er sich ruhig bald tun haben,« sagt der Schachline zu der schweigenden Gemeinschaftscheunen. »Ihm wusste so, frag ich die Simche?«, fragt der Lehrer, der steunte. Was is auf mir Dezember, der sagt denn hat sich ungeheiben, schreit er das kleine in einem unverständliche triumphierende Freude, setzt dem Reus von der Augen, als ob er vor Trutze geweint. Der was hat das gebracht auf der Welt? Der sagt denn schreit er raus, tat es sind für der mörderischen Verbrechen, amabo, amabo wird kommen über der Welt und wird sie geben ma wachup. oi, vater se geib marbashub, amabu, wo se hap malein gebracht auf sich mit sehre verbrecherische Sinn. Ich versteh noch alls nicht die Freit, wo seh hat auf ihn, fragt, okay. fragt wieder der Lehrer oder der Steunte. Die Freit? Ihr versteht nicht? Es brecht alles zusammen, die ganze lüchnerische Welt, die verbrecherische, und ihr Fundament mit dem Dach auf der Wand, wie like ein Kurdenhäusch. die gemiesse Welt soll sie fallen soll sie begruben werden unter dem Sinn den Sint, sie hat gebracht auf sich dennoch wenn sie wird schon liegen eine Kurve eine Verbrennte werden mehr mehr von unter ihren Kurves ein Reus kriegen und mehr werden sie aufbauen auf Schnee auf ganz andere Säudes, auf Gerechte auf Menschliche es werden mehr nicht sagen kann unterdrückte und kann unterdrückte Alle, alle wollen mir sein. Nur der Lehrer hat ihn nicht gelassen, verändigt mit seiner pathetischen Rede. Der Lehrer ist für eine Aufregung bleich geworden und gegen seine Gewohnheit ist er aufgesprungen von seinem Ort, zugelaufen zum Schöchleiner im ungechapperten Platz, in ungeheuer zu schocken. Er hat gemeint, als er will ihm das stecken, als er das Geäuß gesehen hat. der lehrer hat gehabt ein wort greiten sein möll er reiß für meine stub all gewein soll sich do nicht gefinnen no an stadt daheim hört er gesogt zitterndig abbleige und zitterndig jedes wort in seine zein all blut will der boy in ihrer welt nein nein das blut der tragen lein verschwemmen ihrer lein wird, Ihr wird begruben werden unter der kurve Von kein Schwerst kann kein Götznis herauskommen, hat sich der Lehrer ungeheben, zu beruhigen, nur im Ersten Sättigen sein Chaos. Er hat aufgelost dem Jacqueline, ein bisschen verschämt für seinen Ausbruch, und seine Stimme ist geworden, mehr natürlich. Ihr versteht, was sie hat gesagt? Menschliche Lebenssteine kommen, Täusender und Täusender jünger Umschuldigen und Faschis, Wir wollen von der Welt gehen. Menschen wollen zurück Kreiswehren. Einer wird den anderen fressen. Und ihr wollt auf ihn eine Welt bauen? Nein, nein. Ich will auch suchen, wo es jetzt wird werden. Hat sich schon der Lehrer im Ganzen beruhigt und zurücker Wege setzt doch auf seinen Ort. Wir wollen zurückgehen durch der Blutblut im Mittelalter herein. Wir wollen ausmachen jede Spur von Zivilisation im Progress. Wir werden sich auch rücktun, oh, wahr, wie weit. Die Welt wird vorweilen mit Sinne, mit Gift. Die Welt wird weilen auf wilder Wald, wo ein Mensch auf den anderen in Gehege geht. Ich will gerne strachten, wo es wird weilen, verstellt sich der Lehrer der Augen und redet mit einer weite dicke Stimme wie von sich allein. Gemeint, es wusste, wo es nur zu dem will mir schon nüchtern gehen. Als der menschliche Progress ist der Gang in so weit, dass er will schon kein Monisch umgehalten sich in dem dasigen barbarischen Mittel. Es ist doch bei ihm zu verzweifeln. Es dachte sich doch tagtäglich, als wir blonken nirgends in einer Wiesenkollel. Es ist ein Stück von Logik in unserer Geschichte, ein Stück von Progress in unserer Entwicklung. Nur no, wir machen unsinnige Sig-Zaggen. Wo ist der Inhalt? Wo ist der Beweis, dass wir keinen Tag vor uns? Als so ein Mensch wie er, weiß der offen der steunten Schachlina, ein Sozialist, ein Idealist, ein Kämpfer für Gerechtigkeit, für Unterdrückte, beut seinen zukünftigen Welt auf ein Fundament von Blut und menschlichen Begehren. Wie wird uns in der Welt, wo es wird stehen, auf ein Fundament? Nicht kein Weltwetter sein, nur ein Gehirn. Ihr versteht, schreit uns der Lehrer, ein Gehirn, ungefüllt mit Chais. Ein Chai hat doch nichts gerettet, nicht kein Mensch, nicht kein Sozialist. Und als er Rettet sei, soll, wo sollen schon andere sagen? Nein, die Chai steckten in uns alle, und wir gehen zurück in den schwarzen, märderischen Wald rein, ohne Neusweg und ohne Hoffnung. Eine Stillkeit hat geherrscht noch ein leeres Reit. Der Schachliner hat immer gesagt, das Mal zu eröffnen. Nicht erfährt, weil er hat nicht gehört, kein Argument zu anfangen, sondern no, er hat sich erschrocken von einer leeren Seufregung. Nach no, Ruchelei, sitzendig in ihrem Winkel beim Oben, hat immer als Gewohnheit mit der Teppel in der Hand, hat mit der Hand verlegt sich ein paar Grönhäuser, wo sie sich herausgerissen von ihrem Scheitel haben, und sich umgerufen auf einen stillen, ruhigen Ton. Mein Mann, die Kunstmachtin wusste, was du willst, nur ich will dir sagen, also der Schachlina hat recht, einer als eine Welt ist schon taggegleich ein schwarzer Wald. Das hat dem Schachlina zugegeben mehr Mut, und er hat zugelagt mit der chitre Schmeichelle. Warum dem hat sich der Mulchum nicht umgehäubt? Der Mulchum hat sich doch schon längst umgehäubt, Wusser doch hellig, zu in der Form, zu in ein anderer. Man darf gut wissen, auf welchen Zeit man steht. Er hat uns recht, sagt Ruchelei von ihr Winkler aus. Blut gießt er doch sowas ein. Bis ist, hat sich es gegossen, behaltenheit. Keiner hat nicht gewusst auf ihn. Jetzt werden alle sein. Der Lehrer hat sich herumgekickt, hilflos, Wolf, bei wem man Hilfe gesucht. Er ist verzweifelt geworden und ohnmächtig die Hände darauf gelassen, verbeißen dich die Lippen nach jährstückiger Masse. Nur da ist ihm umgeregt, Mirkin gekommen zu helfen. Mirkin, weil er als gesessener Winkel mit Helenchen unährenst zugehört sich zu dem aufregenden Gespräch, wo sie das umgegangenen Stub, hat hartnäckig geschwiegen, wie es wollte ihm schwer gewesen, auszuarbeiten sich an Meinungen für sich. wird schon gemeint, als er wird sich bei Gnägen mit zuhören. Ungericht hat er genommen auf Wort. Und weil seine Stimme ist gewesen an Niederrücker und sein Ton ein äussergewöhnlich ruhiger, hat es in der Aufbrösung, wo es hat geherrscht hat von der feierlichen Diskussion, gemacht von Una Brun an Eindruck. Und alle haben sich zugehört zu ihm aufmerksam. Mir dachte sich, hat Mirken sich umgeriefen, as je hob hat beide hat tus i herr ruvet jedes mo wenn es, es mirkenen ausgekimme sich zu wenden zum leire iser gekimme na verlegenheit er hat nicht gewiss wie im zitternden leeren gitten zu, zu schweier hat aber nicht dem genommen nur in stillen I, der stillen ton ehe da haben sich kleine beide hat er nicht in betracht genommen dem wichtigsten faktor in der treurige geschehenischen wer macht die mochume die mochume machen menschen und ich gläub in menschen das menschliche geht mit mit dem menschen um mit dem wie er gefind sich es komm verstummt wäre vertrunken wäre durch hetsmitteln durch aufgereizte leidenschaften auf eintug auf sein auf aju Nur das Menschliche wird sich in ihm aufwecken und beikommen, alle Leidenschaften und alle Sinn. Ich weiß nicht, auf wie lange es geht der Mensch in den schwarzen Wald rein, hat mir keine Stimme, weil die Dose gewährt haben, gezittert, für Ehrenskeit. Ich weiß euch nicht, wo es der Wert hin auf jener Seite war. Zwiebter Tage gewinnen die zweite Welt, wegen welcher Havatschuk Lina rät, Ich glaub euch wieder Herr Horwitz, als auf kamblutigem Fundament kommen ich wollen. No ich glaub euch nicht, als der Mensch wird immer bleiben blongen im Wald, weißt ihr was? Wusste? Der fa, weil der Mensch nimmt mit mit sich in dem schwarzen Waldverein seinen menschlichen Instinkt und der dor sicheren Instinkt wird im Rate werden. wer hat den besitz der halten und züge führt ihm zu der mätrige wo er gefindt sich das menschliche in menschen der sich bald unheilen bunte wind kein denkbald der mensch wird er reusgem von dem wald mit verblutigten negel vom brudermord aber a schämetigkeit wird liegen auf seinem und a geleitertkeit in sein hart wie ein kind wo soll sich eingerichten blatte und kam direkt zu seinem mit der verschmierte Hand an finstere nacht rückt er vorfindt nau ihr no, hob nisch kan boire ich hab vertrauen zu mensch er wird da ruhig spreisen von alle wälder und nacht versleichen sich auf seinem weg wie zickzackisch durchall sich nicht räusweisen ist do a logik in sein gang und a ziel in sein weg Eine tote Stillkeit hat geherrscht im Stub, noch mirkenswerter. Der Lehrer hat gebeugen, seinen Kopf zu drehen, umgelenkt auf seine Hände. Er sollt er auch getrunter Schachleine. Er sollt ihm aufgenehme der, der Reise zu den Menschen, wo sie gewöhnt, fertig auf seinen Zungen. Derselbe der Lehrer, so haben der Fied, als nicht kein Werter, sondern doch gerettet worden. No, so er sollt sich angelegt, dass er ein heiliger Glauben von einem Menschen ist. Schaff von dem Buch Wache von Scholemars Schaff von Katz Ir hab norvus gehert noch eins von unsere redende gebücher rekordiert in der jidische volksbibliothek in montreal und digitalisiert und baneit durch ein jidischen bicher zenter in amherst massachusets das druckrecht gehert zu der jidische volksbibliothek und dem jidischen bicher zenter der koordinator von dem projekt is jordan kutzik der museek hat geschaffen hankus netzki az ihr wilt her noch wede gebirge seit das soll gut und hab da kuck auf inser webseite auf www.jiddishbookcenter.org www.jiddishbookcenter.org ich bin yeshaia scheffer a schenem dank faren zu herren sich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 For more Yiddish talking books please visit us online at yiddishbookcenter.org for redende gebikeh I'm Isaiah Scheffer a shenem dank thanks for listening